Ege hartako bai huntsa asiniz eta gero behala behar dindu du uste eut uh, pediok eta gero min egin daut uh, shakialekin huntsa nahazten na shakial. uh, zen shakia behar dindu duelaik uh, beti efen antzinaat pastura eta gero beti antzinaan bizpailutan uh, tanto batela enan uh, ez uh, uh, dut behar dindu alixan eta gero gudintaik galtzen dut hori eta amalago eta mostean uh, entziatzen dut bipaletak egitea Gucitzen dut eta gelo behar dukatzen dut atantoa eta... Hala helena konten izan e-txapelketaz, txapelketa on, on bat in dut Naurele partida on bat diokatu dut Usta eut niba ino piskat gehiago izan dela egun eta ez da gauza handik e-erteko Ez da kitze falteuk handutan E-erteko konten izan e-partidaz Usta eut behar behar uh, pehiago gehiago chako ezari e, dituela eta behar behar behar behar gindu uh, difentzia Baina lehen aldea da, finale erdi etalat edizten nizela. Usta hiltu partila on jokatu dituz dela, eta ba, konten niz egin txapaketaz bai. Bainakien berak zehaz jokatu kozuela, ala, lehen tantuetan shongi jokatu du, ongi shakatu, saretan sartu, fraileari jo, eta uste hiltu gauza ikaragerrik indituela, baina nienik gogorki jokatu eta partidan niz eta, partida oniz, eta ala, lortu dut bai. J'ai dit tout ala ere, eh, Baie, nuen zala, ostian, ala, piskat. Bai, j'ai dit non en sala ostien hala, uh, piskat sangoque uh, pissou uh, ene joko e sinen, eta eta gero jinda uh, giberko charernareren daudate hala uh, a partir d'on aiteko. Uh, jingo cela, jingo cela eta ez dut nainuena in partida gusion mainan hala Atxiki dut, uh, bohokato eta eta, ela, pa atzendu eta plasek hamdia. Banakien, uh, banuenan ere esantza uh, lehiaketa horretan. Gauza ikara gerriada, uita uh, uh, bat urtetan, uh, finalean izaitea, Batitako eta iru, niko eta bat, da, hauza Berak badu esperientzia gehiago buruz buruz eta titulak baditu. Nik ez horren nik, Lortu dut finara iristea eta agian uh, irabaziko dutela amabostean. Bai, bai, uste dut launa dutela batzitea. Uh, elgarrekin entratzen gira, uh, usutan uh, telefonoan gira, la, ze, zeiten duen, zeiten dutan. Uh, eta oso launa gira eta launak izango gira finaletik auras eta finitatego baina final barnean trinket nena gure jokoingo beharko dugu eta agian lortuko dutala lehen tituroa irabazten eta ez bad utzira bastene berriz jingo naiz heldu den urteetan